«Задача ця складніш від найважчої арифметичної. Доручили, роби і не хникай, тільки не зараз. Малюй у день», – сказав батько. «У день же до школи треба», – пригніченим голосом відповів я. «Чому можу не йти до школи, щоб малювати увесь день? А у грудні цей день тату сам знаєш, який короткий». Аж тепер суворий батько посміхнувся і кивнув головою. «Можеш не ходити на уроки!» І рішуче додав, «Доки не намалюєш!» Батько задумався про щось своє, думав зосереджено, довго дивлячись на портрет у газеті, а потім на мене. «Віддай тому малюванню, серце і душу! Ти мене розумієш?» Поклав батько на моє плече свою жилову руку. Три дні я протягом багатьох годин малював. Не знаю, чи віддавав роботі серце і душу, як радив батько, але достеменно відчув, що, малюючи портрет, багато думав про того чоловіка. Здавалося, чув навіть його голос, відчував дихання, як і батькове, коли той схилявся за столом. Часом здавалося, що то не батькова, а його рука лежить на моєму плечі. Досі у мене були свої улюблені герої з книжок, сказок, пісень і дум, яких багато знала моя бабуся. Тарас Шевченко, якому тринадцятий минало, він пас ягнята за селом. Задерикуватий, сміливий і добрий Том Соєр з далекої річки Міссісіпі, гаврош з Паризької вулиці, безстрашні веселі Запорозькі козаки, червоний полководець Фронзе. Всі вони мені подобались, були наче моєю ріднею. Так коли малював портрет, на перший рубіж найближче до мене вийшов оцей безстрашний, з незламною вірою в правоту своєї боротьби чоловік. Він бився віч навіть тисячі фашистів, один супроти їхнього чорного наклепу на комуністів. Третього дня батько повернувся з заводу, коли ще не смерклося. Я вже стирав гумкою лінії, що утворювали на портреті квадратики. Батько узяв у руки портрет, поставив на стіл і одійшов до дверей. Мружив очі, щось зважував. Так, так, угу, таки схожий, може й не зовсім, але кожен, поглянувши на портрет, скаже, це мужня, благородна людина, і подумавши, закінчив, комуніст, то нести до школи. «Неси!» – з гордістю сказав батько і пильно подивився мені очі. «Тепер вірю я, що ти теж станеш людиною!» Того грудневого дня 1933 року хлопці нашого класу на уроці праці змайстрували рамку, покрили її лаком, а старий викладач праці вирізав алмазом скло ми почепили портрет у нашому третьому Б-класі. За роком спливав рік. З третього ми перейшли до четвертого класу, перевели нас в інше приміщення, перенесли хлопці і портрет. У п'ятому у нас була інша класна кімната, і туди хлопці і дівчата перенесли портрет. Так було, коли ми переходили у шостий, і в сьомий, коли помер мій батько. Батькові товариші і мама казали, що він згорів на роботі. Виною хвороба, чи тато був необачний. Та я знав ще інше. З усіх спеців він один комуніст. А комуністам ніколи не легко. Коли ховали батька, я намагаюся знайти в обличчі його щось схоже на ту людину, портрет якої можна сказати, ми малювали разом.